Az egész napot, de még a következőt is a nyomok eltüntetésével töltötte. Először kentestét testét kellett a mocsába sülyeszteni, Ken vérét kellett eltakarítani. Nem volt könnyű, ugyanúgy járt el, mint Art, Nancy és Greg esetében. Kikaparta a véres füvet, néha egészen nagy csomókban, a maradványokat a tóba dobta, a talajt elsimította. Olyan nehezékeket kellett találnia, melyek eltüntetése senkinek sem szúrhat szemet. A malombeli gőzgépet már szinte teljesen lekopasztották, így hosszú, vékony kődarabokat keresett a fal végénél, ahol Nancy meghalt, s ahol a fal omladozott. Azzal a kötéllel erősítette a nehezékeket a testhez, amin előbb Greg, majd ő maga lógott. Aztán a kunyhó. Rendet rakott, kitakarított és gondosan letörölt mindent, amit érinthetett a két alkalommal, mikor levette a kesztyűjét. Mondult a többi új lenyomatra is, amit Nancy és Martin meg az előző párok hagyhattak. De rájött, hogy ezekkel nem boldogul, hiszen mindenütt ott vannak, és úgy sem számít. Ha valaha is vallatóra fogják őket, legföljebb eltűnt személyekről fognak tanúskodni, de nem gyilkosságról. Mindent a helyére tett, az ágyat, a szekrényt, az ebédlőasztalt. A szétlőtt zárat kicserélte egy ugyanolyan típusú, és szintén erősen használt darabra, amit magával hozott. Még tavaly megnézte, milyen kell. Lassan és módszeresen átfésülte az erdőt, nem hagyott tenyomokat. nyomokat. Ken mocsárbeli tartózkodásának minden nyomát eltüntette, a zsákja tartalmát pedig szétszórta a kunyhó körül. Ugyanezt tette Greg és árt zsákjával is. Órákba telt, míg a kéménybeli platót szétszette, eltakarította a lehullott téglaport és tégladarabkákat, Visszatette a helyükre a deszkákat, kiszedte a falkapcsokat, s lyukakat betömte pókhálóval és mohával. Az is soká tartott, míg a malomból és környékéről eltüntette a lábnyomait, bár a csizmája zsákvászonnal volt burkolva. Idő, türelem és jó memória kellett. Gondosan megjegyzett minden egyes lövést, hogy mikor és milyen irányba lőtt, és tizenhat golyót elő fákból, a malompadlójából, a földből és a malomviharvert falaiból. További ötöt kellett eltávolítania a kunyhó ajtóiból és belső falaiból. Ezeket Ken lőtte ki, mikor megijedt a magnetofontól. Végül ott voltak a csónakok maradványai. Ezek a haszna vehetetlen fekete gumidarabok, akár az összetekeredett ártalmatlan kígyók. Gondosan a motorok köré csavarta őket, és követték Kent a mocsárba. Ráadásul nehezékül szolgáltak Greg rothadó teteméhez. Nehéz munka volt, Halálos fáradtságot érzett, és még annyi minden vált rá. S attól várt még nehezebbé, hogy az egyetlen cél, ami hosszú éveken át éltette, beteljesült. Az izgalom kimerítette. Tudta, hogy cél nélkül milyen nehéz lesz a jövő. Mikor már mindennel kész volt, akár indulhatott volna is, még elüldögélt a kunyhó lépcsőjén. Nézte a tó hideg, a cél tükrét, s az erdő sötét falát a túloldalon. Kenre, Gregre és Ártra gondolt, meg a tettükre, és arra is, hogy ő mégis bosszút állt rajtuk, ha tizenegy évébe telt is. Most felidézett mindent. A félrevezető nyomokat és szálakat, melyeket a rendőrségnek készített elő, ha valaha is rájönnének valamire. A kideríthetetlen lopásokat, csalásokat és hamisításokat, melyekkel fedezte magát. Alisával ugyan egy másik államban házasodtak össze, de a házasságlevelet azért mégis megszerezte és megsemmisítette. Éppen úgy, mint a maga meg Piti születési bizonyítványát és a hivatalos névváltoztatást igazoló okiratot, amit már Alisa halála után szerzett be szintén egy másik államban. Hamis születési bizonyítványt állított ki magának és Pitinek. E szerint mindketten az állam fővárosában Lensingben születtek, és a nevük Volkovski. A születésük óta. Így senki sem hozhatja kapcsolatba őt Alisa rendnikkel, és pétit sem. Alisa, mikor férhez ment egy bizonyos George Gernár felesége lett, akit a rendnik család környezete inkább Buddy Dane-vel ismert. Most már ő sem létezett. Most már csak ő létezett Paul Henry Wolkowski és Peter Wolkowski. Az államot szolgálni hasznosnak bizonyult, de nem véletlenül választotta ezt a munkát. Csak azért lépett állami szolgálatba az Alisa temetését követő napon, hogy mindezt elérje, s a hivatali tisztsége a jövőben még hasznosabb lehet. Kenre, Gregre és Ártra gondolt. Végrehajtotta rajtuk azt a büntetést, amit az állam nem hajthatott végre, a halálbüntetést. Aztán Alisára gondolt, a szépségére, a kétségbe esett tekintetére, meg arra az időre, mikor az asszony már nem mosolygott többé, csak tágranyílt szemmel merengett iszonyatos emlékein. Ekkor valami hideg csípte meg az arcát. Felpillantott. Havazni kezdett, olyan apró kemény pihékben, melyek korai hóvihart és hosszú kemény ígértek. Ez jó, ha mégis elmulasztott volna valamit, majd a természet helyre hozza a hibát. A mocsár rövidesen befagy, jég zárja le a vízi sírt, s még mielőtt a jég felolvadna, a halak és a teknősbékák eltakarítják a húst, a csontvázak pedig mélyen, megtalálhatatlanul mélyen az iszabba süllyednek. Tavasszal pedig az olvadó hó eltüntet minden más nyomot. Elment a csónakjáért a sziget nyugati partján a szárazfölddel szemben húzódó bozóthoz. Berakta a zsákját meg a puskáját, és átevezett a patakhoz, ahol Martin és Árt meghalt. Itt a víz legalább harminc láb mély volt, és a part élesen ugrott ki a víz fölé. Keresett egy erős, kinyúló ágat. Ráakasztotta a zsákját meg a puskáját, aztán késével széthasította a csónak fenekét. A csónak lemerült, ő pedig az ágba kapaszkodva partra mászott. Elszívott egy cigarettát, a csikket a tóba dobta, aztán elindult legalább tizenöt mérföldes útjára. Egyenletes tempóban baktatott végig az ökörcsapáson, aztán a sinek mentén. Délutánra kiért a 28-as útra. Ekkor szemüveggel álcázta magát, puskáját a teleszkóppal együtt a zsákjába rejtette, és fölkérecskedett egy más államból való teherautóra. A galériát felhajtotta, és reket hangon beszélt. Panaszkodott a rémes náthára, amit vadászat közben kapott. Aztán megkérte a sofőrt, hogy tegye ki egy elhagyatott keresztútnál. S mihelyt a teherautó eltűnt, bement az erdőbe, egy félig befagyott mocsárig. Már vastagon hóborított mindent, s a szél is fújt. Igazán kellemetlen volt átöltözni, mesztelenül és mezitláb állni a hóban, de egyre jobban elöntötte a győzelem érzése, és így a hideg is elviselhető volt. Kivette a zsákjából a szürke öltönyt, a fekete cipőt meg a kalocsnit, az összegyűlt kalapot meg a kis irattáskát, és bedugta vadászruháját, sapkáját mindent. Az öltöny ugyancsak gyűrött volt, de a vonaton töltött éjszaka majd megmagyarázza ezt. A zsákba bedugott egy nehéz követ is, aztán odacipelte, ahol a víz nem fagyott még be, és nézte, hogyan sűlyed le az iszabba. Ha valaha is megtalálja valaki, a puska meg a teleszkóp annyira rozsdás lesz már, hogy nem lehet azonosítani. Letörölte ugyan gondosan mindazt, amin új lenyomat maradhatott, a kulacsot és a vízhatlan gyufásdobozt is, de a korrózió úgyis elpusztítja őket. Az útkereszteződésnél ismét stoppolt. Ezúttal egy jószándékú házi asszony vette föl, és a kocsi hátsülésén négy gyerek csivitelt. Az asszony az iskolából hozta őket, és remélte, hogy hazaérnek még mielőtt kitör a hóvihar. Örült, hogy találkozott egy tekintélyes küllemi férfival, aki szükség esetén a segítségére lehet. De azért kíváncsi volt, hogy került a férfi az útra, ő pedig mesélt valamit egy lerobbant autóról, meg egy teherautós hofőről, aki kitette ezen az elhagyatott részen. Az asszony kacérkodott vele, a férje távol volt. A gyerekek kicsik, korán lefekszenek. Kísértést érzett. Jó lett volna kisé megnyugtatni feszült idegeit. Már régen nem volt nővel, és az asszony csinos volt, de udvariasan nemet mondott. Amikor az asszony végül kitette, Rákóban, a vasutállomásnál látszott rajta, hogy dühös. Becsapta az ajtót, és gyorsan elhajtott a hóesésben. Vonatra szállni nem jelentett gondot. Ann arborig végig aludta az egész utat. S másnap reggel kilenckor, aznapra várták vissza Memphisből, ahol százszázalékos alibít biztosított már jóval korábban, a hivatalában volt. Michigan déli részén is havazott már, de a hótakarók még nem volt túl vastag. Fél tízkor felhívta Helen Frazert. Elmondta, hogy megjött, és megköszönte az asszonynak, hogy vigyázott Pitire. Azt mondta, hogy este elmegy majd Pitiér és nem utasította vissza a vacsora meghívást. Minél jobban bíznak benne az asszonyok, annál jobb. Ken hazatérése még legalább négy napig nem esedékes. Akkor talán többször is együtt vacsorázhat Helennel. És hallhat valamit, aminek hasznát veheti. Soha sem tudni. Bár száz százalékig biztos volt benne, hogy nem hagyott egyetlen áruló nyomot sem. Soha, sehol, az egész úton. Hidegvérrel becserkézett három embert, akik megérdemelték a halát, és megölte őket. És senki nem fog megtudni semmit.